A mai napon beszélnék egy fórum témáról, amit valamelyikőtök, aki ügyes volt, feldobott. Persze mondhatnánk azt, hogy egy kicsit lerágott som, de azért nem az, mert erről ilyen formában még soha nem beszéltünk. A téma az ugyanis, hogy kit miben változtat meg a a sport illetve az edzés. És itt nyilván nem arról akarunk kiukadni, hogy Jaj, 58 kiló voltam, most meg 61 vagyok, és hú, lettem. Hanem gondolom én, hogy a szerzőnek is az volt az előtti szándéka, hogy globálisan járja körül ezt a témát. Megmondom őszintén, hogy nincs időm egy kilométeres fórum hozzászólásra, úgyhogy ezúton válaszolnék a férletett kérdésre. Ugyanis van erről mit beszélnem, szinte a kis élettörténetem erről szól. Független attól, hogy nem lettem különösen nagy sportoló. És ennek az is az oka, hogy nagyon hamar a nagy sportolónak lenni való vágyam átfordult valami teljesen másba. Engem ugyanis gyerekkoromban kettő dolog érdekelt marhára. Az egyik az, hogy mivel nyomorék voltam szerettem valahizmos lenni. Tehát te egy kicsit a Csernus tudnám idézni, akitől egyszer megkérdezte valaki, és azt itt hogy valami nagyon frappáns, beégető kérdést tett fel, hogy ő volt-e nyomorék. Lehet, hogy a, a Csernus ez nem a szót használ, tehát nem tudom mit használta, de most mindegy. Ja igen, a kispöcsöt. pöcsöt. a Csernustól, hogy volt-e valaki a kis pöcs, és a Csernus azt mondta erre, hogy hogyan látnám... Át a kis pöcsök nyomorát, ha én magam nem elettem volna kis pöcs. És nálam ugyanez van. Hát egy maximális testi-lelki nyomarék, szerencsétlen fasz voltam gyerekkoromban. Nem tudom miért így alakult. Úgyhogy az egyik vágyam az volt már egészen kiskorom óta, hogy én valami rettenetes izmos csávol legyek. Hát ez nyilván először még a rahan képregények alapján abban a fizikumban teljesedett ki, mint vágyálom. Aztán később, illetve már testépítő szerettem volna lenni, amikor egyáltalán megtudtam, hogy mi ez a testépítés, de ezt mi nem gondolnátok ti, akik most fiatalok vagytok, hogy mi ezt a 80 évek elején abszolút nem tudtuk, és gőzünk se volt, hogy mi az. Sőt, amikor Arnold Schwarzeneggert először láttam a Pajtás újságban, a Konana Barvához kapcsolódó Cíkben, akkor egy ilyen ö, kívülről mutatott bicepspózban fogta a karot, akkor azt hittem, hogy ez művizom, ilyen nincs, ezt a bőre alá tették valahogy. Ennyire nem voltunk érden. A másik dolog, ami érdekelt, világ életemben azok a filmek. Persze, hogy sikerüljön a gondolatmenetemet megszokítani, a breki most nekiállt zabálni valami szart a földről ami fizikailag szerencsére nem szar volt, úgyhogy most nem basztam olyan intenzíven nyakon. Tehát egyszerűen úgy kell rá, mert kurva rossz. A breki egyébként néha brökinek hívom, akkor kezdtem el brökinek nek hívni, amikor rossz volt. De valahogy szimpatikus nekem ez, hogy Bröki. Hogy ez jobban szimbolizálja, hogy a a Bröki mennyire velejéig gonosz ronda fekete de De mindegy, kanyarodunk vissza a lényegre. A másik dolog, ami érdekelt ez a filmnek. Nyilván abszolút a Star Wars ajongó voltam, és hát majd ha szerettem nincs filmet csinálni, de hát akkor még ilyen hogy videokamera az felejtő. Szuper 8-as kamerák voltak. Számunkra elérhetetlenül, ami ez persze Szuper 8-as vetítő is kell, és természetesen ez mechanikusan kellett volna vágni, elő kellett volna hivatni, egy egy laborbe előhívni. Hát ilyenekre nekünk nem volt ilyen hóbortokra pénzünk. Mert különben biztos forgattunk volna valami rettenetes, nagyon komoly sztifit egy-két barátommal. Akik közül az egyik egyébként nagyon ügyesen tudott ilyen kis moketteket csinálni. Például csinált PVC labdából tájvadászt. Meg ilyen hülyeségek. És nekem gyerekkoromban az volt a probléma, hogy nem volt önbizalmam abszolút -e. nem tudom miért. Valahogy erről az önbizalom kérdésen majd beszélek később. Valahogy egyszerűen egy nyomi voltam, egy ilyen szerencsétlen. A fizikai valómat se tudtam kitejesíteni, Tehát ö, azt, ke, azt nem érted vagy azt nem értettem meg akkor, hogy ha egy fel akarok venni, ki akarok nyomni, akármit akarok vele csinálni, akkor azt akarnom kell fizikailag, tehát kvázi erőködni kell. Ezt most így a mai szemmel elég nehéz elmagyarázni, de, de egyszerűen béna voltam, nem tudtam a cipőmet megkötni normálisan, mert arra nem voltam képes, hogy egy kibaszott erőt kifejtsük, amikor azt a kibaszott masnit megkötöm. Tehát ilyen maximális fasz voltam. Testnevelés után utált, testnevelés órán utált a testnevelés, tanár, mint a szart, akkor futóversenyen én voltam az utolsó cipő megkötést azt mondtam. emlékszem, hogy volt valami, volt valami osztálytársam, akinek az apja, meg valami testnevelési főiskolán volt valami tanár, és hogy valami erőszint felmérést akar csinálni, és hoztak egy gépet, aminek az volt a lényege, hogy nyomni kellett, le kellett feküdni, ha jól emlékszem, nyomni kellett lábbal, és valami mutató, egy ilyen sima analóg mutató, mint a régi kivezérlés jelző a régi magnókon. Egy olyan mutatott valami erőszint dolgot. És úgy emlékszem, hogy nálam meg sem mozdult a mutató. És mondták, hogy nyomjam, és mondtam, hogy én nyomom, de hát semmi. Már ebből az alapból indultam el. Úgy, hogy igazából nyilván azért volt otthon kis újzókészletem fater mert mert azért titokba szerettem volna lenni, csak nem tudtam, hogy mit csináljak, lövésem nem volt. És, ja hát ilyen, hogy edzőterem, hogy vidéki gyerek vagyok, tehát edzőterem mint Budapesten, most lemész a Fekete Feri bácsihoz, azt felejtsd el. Lehet, hogy bár töket nem voltam, szerintem nem vertem volna, de talán lehet, hogy lett volna merszem lemenni a Fekete Feri bácsihoz annak idején, és hanem ilyen lehetőségem van, akkor ki tudja, hogy hol tartanék, de nem volt. Így aztán otthon kezdtem el edzeni egyedül, mégpedig Arnold barátunk és Douglas Kent Hall könyve alapján az utom a csúcsra. Remélem, nem sokat ismeritek. Ez egy ilyen kicsit önfényezős Arnold életrajz, ami természetesen megszépít egy kicsit a valóságot, de rám hatalmas hatással volt. És ebben láttam először komplet módszereket, szisztémákat leírva. Én azt hiszem, ez a könyv 1986-87 körül meg, talán 88. És ennek hatására én elkezdtem otthon edzeni. Még hozzá nyáron. Na most tűnik kell, hogy akkor én monitorfői stádiumban voltam. Ö, Commodore 64 volt az Uber számítógép és Ö, ugyan én elboztam, és nem Commodore 64 esen volt, hanem plusz 4 esen mert azt hittem, hogy jobb lesz és ugye én annyira komoly szaksajtó volt itt is, mert mindenhol, hogy az ember ezt simán el tudta baszni, hogy milyen számítógépet vegyen, ha most én nem tudom hány év rinyálás után megkaptam apámtól a plusz négyes gépemet, és akkor már próbálgattam gépikódba programozni, meg kutyafasza. Úgyhogy teljesen monitorfejű voltam, viszont szeretem volna edzen is. És ez a könyvez meghozta nem csak a motivációt, hanem a megmutatta az utat, hogy hogyan kell csinálni, még ha rosszul is, mert ez a könyvez egyébként baromi rossz. Tehát... Nem, de hát egy kezdő szinten nem tudsz más, más irányba elmenni, mint hogy egyszerűen leírják neked a gyakorlatokat, hogy mik vannak. De hát mondanom is, hogy ilyen butaságok vannak ebben a könyben, hogy sokat csinálsz törzsfordítást, akkor lemegy a zsír az oldaladról. De hát ennél, ezen a szinten igazából ez még, ez még nem számít, úgyhogy nekem egy nagyon fontos könyv volt az életemben, mert a mai napig megvan. Egyébként itt törzöm valahol itthon. Úgyhogy el tudtam kezdeni edzeni. És az első három hónap az bizony, az bizony otthon volt, nyáron. És akkor kőkeményen az egy darab 15 kg súlyzommal. Én egy kicsit okosabb voltam, mint a könyv, generáltam magamnak saját a gyakorlatokat. Meg úgy gondoltam, hogy a szokásos ismeritek, mindjárt 86 napot kérdzen egy héten. Természetesen én több ismétlés csináltam, mint amennyi előre volt írva, mert én jobban ízmas akarok lenni meg ezek a baromságok, amik mindenki átmegy. Csak hát ez 1988-ban volt. Talán ennyi mentsőjém azért van. Mondanom se kell, hogy edzőterembe azért alapjában vében nem mertem lemenni. Nem is nagyon volt. Nem tudom, hogy annak idején abban a városban volt egyetlen edzőterem. Ahova aztán be tudtunk jutni később az az, az egyik szakmunkás a konditerme, ahol valami viszonyatos gépek voltak, meg némi súly, de. Én azt mondom, hogy ha volt 8 kg egy kezes súlyzó, akkor már elég sokat mondok. És nem is tudom, hogy azt nem oda még egyedül kezdtene járni. Vagy az egyik haverommal. Aztán később hallottunk egy komolyabb teremről, amiben egyébként ö, ilyen havi bérletet kellett venni. Ez még annak idején sportegyesületként ment és ilyen tagdíjat kellett fizetni. Kemény 400 forintat, de az egyébként sok pénz volt akkor. És és ezek is ilyen házilag eszkábált gépek voltak oda, talán már egy másik haverommal kezdtem járni. Mondjuk a Michelininknak is volt valami konditerme, tehát még fekpad se volt, hanem azon a zsámoly, vagy szekrény, vagy mi a lófasz, ezen kellett fekve nyomni. És emlékszem, hogy láttam és látott egyszer, aki a olimpiai egyébként nagyon jó orosz vosztok súlyzóval guggolt, úgyhogy rajta volt két húszas vagy két 15-ös és nem csak néztem, hogy úristen, mikor fog kell neki súlyagni. Hozzá tartozik, hogy mivel a. mivel szemüveges nyomi voltam, ezért a szemorvos kőkeményen megtiltotta, hogy én valaha is súly temeljek. Náluk ez volt a fogalmukból egy súlyemelés. Hát azt mondta, hogy én 40 kg több súlyt soha életemben nem emelhetek fel. Szoktam erre gondolni. Amikor életem legnagyobb súlyával guggoltam 230 kg-val, igaz, hogy csak más felett, mert a másodiknál fölborultam, akkor, akkor is erre gondoltam például, hogy ez milyen vicces. Aztán hozzáteszem, ez a 230, ez nekem már kurva sok volt, de, de ez annyira exponenciálisan, vagy hiperbolikusan, hogy a fasz tudja, hogy működik, hogy azért tudni kell, hogy azért a kettő ba ment a hat. Az az egy örök problémám, és valószínűleg örökké visszatérő problémám az audiobloggal, hogy mindig megszakadok a gondolatmenetben, mert nincs időm nekem itt, nem tudom, fél napokat kutyasétálgatni, vagy kutyasétáltatni, és, és ezért bizony elfelejtem, hogy milyen faszról beszéltem előbb, vagy hol hagytam abba a témát. De most uh, úgy rémlik, hogy valamit arról beszéltem, hogy mit kaptam én erről a sportról, és talán ott hagytam abba, hogy, hogy igen, igen, hogy... Hogy azt mondta az orvos nekem annak idején, hogy 40 kiló, és akkor, akkor azért én tudtam 220 góvalni. De nem, nem ezt kaptam a sportod igazából. Hozateszem, ez nem a lényeg, amit most elmondtam, az a salang. Hiszen valamiért aztán úgy döntöttem, hogy én nem akarok testépítő lenni, nem akarok testépítő bajnok lenni. Egyrészt nem voltak meg az anyagi lehetőségeim erre. Másrészt amikor már teszem, azt megvoltak. És belevezettem magam komolyabban a dologba, bár amikor belevetettem magam komolyabban, ez így a 2000-es évek elej felé 2003 körül, akkor se voltam azért így nagyon ellátva pénzzel, de mindegy. De, de aztán rájöttem, hogy más dolgok fontosabbak számomra. Ami ami azért lényeges dolog, mert ez a testépítés igazából nem áll a világ közepe, a nagyon sokaknál láttsam ez ilyen önimádatba. És, és azért elgondolkodható, tehát a én, amikor reálisan megteszel dolgokat, akkor azt mondom, hogy ez az alap, hiszen az agyad és a tested alkot egy egységet. Azt, hogy te fizikailag rokkant legyél, az nem egy normális állapot nyilván. Meg kell tenned kötelességed, megtenned, hogy normális, egészséges legyél. Aztán, amikor láttam az estépítő vajnokokat, akik azon kívül, hogy olyan diétázgatnak, de amúgy egészébe szartesznek, amikor nem diétáznak, és mégis azt hiszik, hogy olyan kurva jók és kurva egészségesek, aztán emellett cigiznek, meg drogoznak. Na, mikor ezt láttam, akkor már, már elkezdtem azon gondolkozni, hogy nem biztos, hogy ez az az út. Miközben az olyanok, akik valóban kurvára egészségesek, és valóban figyelnek a kajára, közben meg, ők meg nem néznek is, sehogy. Hát rájöttem, hogy. Tehát rájöttem, ezért van itt egy ilyen kis közel a genetikának is a dolgokhoz, de arra is rájöttem, hogy sokaknál ez átcsap be ebbe az önimálatod dologba, és az, hogy mi ilyen diszfunkcionális izmokat csináljunk azért, mert kurvára szeretjük magunkat és tudjunk feszengeni, de azért ez basszus, nem az élet értelme. Valami normális arányt kell itt ebben az életben kialakítani. Az, hogy valakinek az az élet hogy versenyző legyen, az egy hülyeség. Nem tudsz versenyző lenni, hiszen valamivel meg is kell élni, vagy családot kell alapítanod. Ezt elbaszni azért, hogy te most kiállj egy testépítő verseny, ami a kutyát nem érdekli, ez egy baromság. Igen, vannak tanatikus és komoly célú versenyzők, de ők mindemellett megteremtik az egzisztenciának az alapjait, mindezt megcsinálják. Tehát a tizenéves srác, aki hülye is abban az iskolát, azért, hogy ő a testépítő lesz, az egy idióta. Ez nem perspektíva abszolút. Tehát tudom, hogy a lelkesedés jó dolog, még nekem is van szerepem abban, hogy, hogy ilyen szinten sokan belelkesedtek ebben az irányban, de ezt azért része kell csinálni. Nem a testépítés minden. A testépítés az életednek egy alapja, hogy ezt csinálod, alapfigyelsz a kajára, meg minden, hogyha ez megy, de most nem tudod a figyelni a kajára, mert van egy meló, ami fontosabb, vagy a suli fontosabb, vagy érettségizel, vagy diplomázol, vagy kutyafasza, nem dől össze a világ, semmi probléma nincsen. Meg kell azt csinálni, és utána majd rájössz. megint az eddéssel foglalkozni. Visszaesel? Nem vagy és, nem kell megfelelned, nem kell csúcsformába lenned, szarra az egészet. Az önbizalom kérdésről én nem tudom, hogy volt-e már audioblog, vagy csak lesz, de tudom, hogy felvettem az anyagot, az majd megint egy más kérdés, mint ahogy már elcéloztam is. De visszatérve arra, hogy mit kaptam én ettől a sporttól, vagy mivel változtatta meg az életemet, hát mindenben igazából, mert amikor, amit mondtam nektek, hogy gyerekkoromban egy nyomi voltam, egy ilyen igazi nyomarék állat, a sport nekem önbizalmat adott elsősorban. És ezt, és ezt el szoktam mondani, még elmondtam az EMTK-s előadásomnak is az hogy nem azért adott nekem a sport én bizalmat, mert most én marhaizmos lettem, tudok feszengeni, és akkor most nagyképű vagyok. Mert egyrészt nem lettem marhaizmos, másrészt már le harmadrészt a sport engem küzdeni tanított meg. Tehát nem az, hogy most izmos lettem, és akkor szép vagyok, imádom magamat, a a tükörbe, hanem arra tanított meg, hogy az akaratommal elérjék dolgokat, az akaratoddal nyomod ki a súlyt is. Amikor egy nehéz súly van rajtad, hogy kiveszel a villából, fekve jön, jönne, mint a gőzmozdony, vagy kiveszed a, a súlyt a gugó állványból, vagy csinálsz még x ismétlést, amikor már a fáj, akkor az akaratoddal leküzdöd azt az akadályt, azt a nehézséget, ami előtted van. És ez adoptálható, adaptálható, nem adaptálható, adaptálható az élet minden területére. Én ezt tanultam meg ettől sporttól, és ettől egy bizalman, Valahol 15 éves korom magasságában kezdtem el edzeni. Olyan szinten nyomorék voltam, hogy alig mertem, nem mertem le menni az edzőterembe. Ezt talán már említettem az első részben. Aztán utána a ha haverom elkezdett velem edzeni, utána ő nem mert legyen az edzőterembe. Én mentem előlem. emlékszem, amikor egy a Abba az iskolába, amiben bejártunk egy ismerősömön keresztül a konditerembe. Onnan aztán elmentünk egy kvázi igazi, de még mindig ilyen hegesztett steril terettenetekből álló konditerembe. De oda én mertem először bemenni, én nyitottam ki az hajtót. És ott már volt egy ilyen kis testépítő közösség. Persze már ott is volt egy pár hülye, aki ott két sorozat között teljesen szívta a cigit. De alapvetően az már edzőterem volt. Aztán teltek az évek, ki kellett hagyni őket nem volt rá pénz. Pestre költöztem, elségem nem volt edzeni. Aztán edzettem egy kicsit, hol edzettem, hol nem. És rengeteg, de rengeteg faszfért láttam. Mind az edzőtermekben, mind aztán, hogy bekerültem a sportba, itt is hatalmas csalódás volt. Én azt hittem, hogy ez a sport az arról szól, hogy mindenki kurva jó fej. Tudjátok, ez a 90-es évek elejé ilyen nosztalgikus feeling van bennem a mai napig, amikor néztük a magazinomban, magazinokban a fasza, Ilyen rép szabás a szabású gyúros meg ezekben a hát lefényképezve mindenki sütött a lapp, az meg veniszen, csak azt hittük, hogy hú, minden hű de faszla. Aztán rá kell tűnnem, hogy itt azért féregség, drog, cigi, minden van, és ez egy nagyon-nagyon önző sport, ezért váltottam teljesen más irányba hogy ne egy ilyen megálljút faszkalap legyek, aki a saját testével foglalkozik, és mindenkit leszármegy mindent, mindenkin keresztül gázol csak ezért. Mégis, annak ellen, hogy így kvázi csalódtam a, a sportban, ez volt nekem a legtöbbet, mert az, hogy a fizikai nyomoréksávagamon felültöttem emelkedni, mert nyilván fizikailag nem vagyok a nyomorék szinten, mint amikor voltam. Nem mondom, hogy hüly, szuper vagyok, de Azért nyilván ez már más dimenzió, ráadásul megvan a tudásom, hogy akkor nézzek ki relatív önmagamhoz képest jól, amikor akarok. Csak hát ennek az erőfecítéseit azt mindenkinek el kell dönteni, hogy meg akarja tenni, hogy mi a fontos. És nekem nyilván az a BBT fontosabb. De, de a tudat, meg, meg az, hogy, hogy megtanultam az életemet rendbe tenni, ezzel megtanultam ezt a fegyelmet, amit mindenben tudok, Használni, ez az a lényeges dolog, amit nekem a sport adott. Soha ne a külsőséget nézzetek a dolgokban szerintem. Én az a baj, hogy egyrészt idealista hülye állat vagyok, mindig elvek mentén gondolkozom, amiről már le kéne szokni, másrészt mindig szeretem nagyon globálisan látni a dolgokat. Emlékeztek a nemrégiben kitárgyalt bajnokok éjszakára. Többen mondtak nekem, hogy miért, miért mondom ezeket a dolgokat a bajnokok éjszakáról hogy ez egy tragédia sportra nézve, amikor ott voltak és tök jól éreztek magukat. Tudom, hogy ez kicsit nekem hibám is, hogy mindig mögé nézek a dolgoknak. De én úgy gondolom, hogy mögé kell nézni. És a testépítés mögé is így nézetek, Hogy ez nem azért fontos, hogy ti most kurva jól néztek és villotok a strandon. Hanem azért fontos, mert erőt ad nektek mindenben. Erőt ad az életben. Aztán még egy járulékos téma hozzá hogy egészségesek lesznek, és egy egészséges generációt fogtak építeni. Tudom, hogy ez nagyon elvont dolog, és mindenki magával foglalkozik, legyen otthon plazma tv és szarik rá, hogy a többiekkel mi van, de ez egy nagyon szomorú dolog, mert egy kibaszott társadalomban élünk egy rendszerben, aminek úgy kéne működnie, hogy mindenkinek jó. Nem úgy, hogy nekem jó, a többit leszarom, mert ha a többi embernek nem jó, akkor ő gondoskodni fog róla, hogy neked se legyen jó. Ez itt a közlekedés analógiáját megint felhozhatnám, a paraszt nem enged el senkit, akkor a többi paraszt nem enged el senkit, és akkor állunk dudálva a dugóban a helyet, hogy mindenki udvarias lenne, engedni a másikat, és működne a forgalom. Tehát úgy gondolom, hogy egy normális építése, aki, amelyik fizikailag rendben van, nem egy ilyen eltunult, elkorcsosott lófasz, és agyilag is szelleményeket van. És itt megint ne legyen félreértés. Én nem nézem el azokat, akik nem sportolnak, de felnézni se tudok rájuk nyilván. Minden ember valamiben, mondhatnám, hogy minden ember egy individuális személy, de ez azért túlzás, mert az embereknek a nagy többsége birka. Ugye, amikor valaki azzal akar egyéni lenni, vagy egyedi, hogy megveszi a zsírmenő fasz a jét akkor ő csak a zsírmenőfasza BNB-s birkák közé fog tartozni, ezt nem leszi észre. Tehát itt mindenki marha egyéni akar lenni a dolgaival, de nem lehet egyéninek lenni, ez túl sok ember van. Viszont ha már tartozni kell valahova, akkor nem ártana a gondolkozó értelmes. Nem kell matyóhímzésnek lenni, itt hozzáteszemben én sem vagyok az nem kell színházba járni, mert nincs árok színházba, mert utálom, el tudom dönteni magamtól, viszont legalább el tudom dönteni magamtól, hogy én utálom a színházat, akár is lenéznek a sznopparasztok érte. Szóval olyan emberek közé kell tartozni, akik értelmesek, és lehetőleg egységben van a fizikumok, a szellemi állapotukkal, a test és a szellemegysége, ugye? Ez nagyon fontos. Történet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a sport nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat adott talán mindent, ami, ami most vagyok. Annak ellenére, hogy a sport egy nem, nem látszanak rajtam, és nem lettem sportoló. Mert önbizalmat adott, küzdeni, tudást adott, és ezáltal adott igazából önbizalmat. És nagyon sok mindent adott szellemileg is, ami, ami miatt ma az vagyok, aki lettem. És bizony az önbizalom az egy érdekes dolog, mert az az is jelenti, hogy egyrészt elfogadod azt, amilyen vagy, tehát nem sírsz, mint a fürdős kurva, de ha kell, akkor változtatsz magadon, van hozzáerőd, és megvan menned a a késztetés az iránt, hogy fejlődj, mind akár testileg, mint szellemileg is, mert az élet egyébként egy hatalmas tanulási folyamat ami nem a tankönyvekből működik, szerintem legalábbis, hanem az életből, hiszen rengeteg emberrel megismerkedsz, aki -e a tapasztalatát át tudja neked adni, és rengeteget tudsz tőlük tanulni. Ezzel szeretek emberekkel megismerkedni, meg nálam okosabbakkal barátkozni, mert rengeteget tudok tőlük tanulni. Szinte minden a sportban, amit tanultam, az mind vagy megfigyelés alapján, vagy mások tapasztalatainak átvétele alapján került be a kis fejembe, és ez az, amit nektek is követni kell, azon kívül persze, hogy már egészen visszateriunk a testöpítéshez, figyelni kell magatokat, és azt, hogy hogy működtök, akkor lesznek eredményesek. És persze, még ha nem is lesznek eredményesek, az se probléma, erről szól az bizalom, amihez, vagy amire a sport fog megtanítani.